me dá gif Quanto também der Não <risos> tirava foto dele O povo está do mesmo jeito Agora começou vagando com sei qual foto dele e passar a porra do poeta antigo Cadito aqui Možde ne, ne, baš. Segurou aí, segurou. Segurou o torneio pela cabeça, tudo isso não vai encontrar. Só para segurar esse carro, vamos. Ah, na cabeça do sonho <risos> Hvala što da počoćete. Ja da se da. Então aí o cara chora. Tá com 10 minutos gravando ali. A paz de hoje mesmo chora. Tá fazendo um perfeito. je a automatsko where it makes it.